Карел Чапек наказанието на Прометей Едно. Като покашлюваха и пъшкаха, членовете на извънредния сенат след дългото заседание се оттеглиха на съвещание под сянката на свещената маслина. Хайде, господа, прозина се Хипометей, председателят на съда. Брей, колко се проточи това заседание. Струва ми се, не е нужно да правя резюме, но за да няма възражения от формално естество. И така значи подсъдиният Прометей, местен жител, даден подсъд заради това че е изнамерил обеня и по тоя начин. Как да кажа, хъм, хъм, е нарушил обществения ред, призна, първо, че наистина е изобретил обеня, освен това, че е в състояние, когато си поиска, да предизвика същия с една дейност. Наречена чаткане на огниво и кремък, трето, че не е опазил тайната за това възмутително откритие, нито пък го е декларирал на надлежното място, ами най-своеволно го е направил обществено достояние или с други думи, дал го е както се установи от разпита на съответните току-що и слушани лица, в ръцете на некомпетентни хора. Струва ми се, това е напълно достатъчно и ние можем незабавно да гласуваме степента на вината и присъдата. Извинете, господин председателю, възрази членът на Сената Апометей, но аз съм на мнение, че с оглед на сериозността на този извънреден трибунал все пак може би ще бъде по-уместно да пристъпим към произнасяне на присъдата едва след основно обсъждане на въпроса и, така да се каже, след сестранното. Мо осветление! Както желаете, господа, склони примирителният хипометей. Всъщност работата е ясна, но ако някой от вас желая да добави още нещо, моля! Аз бих си позволил да обърна внимание, обади се членът на съда Аметей, след като солидно се изкашля, че по мое мнение в цялата тя история би следвало да се подчертая един аспект. Аз имам предвид верски аспект, господа. Позволете ми да поставя въпроса: какво е това огънят? Какво представлява добитата искра? Както призна самият Прометей, това не е нищо друго, освен мълния, а мълнията, всички знаем, е проява на особената мощ на грамовержеца Зевс. Бъдете така любезни, господа, и ми обяснете по какъв начин той е неизвестен на никого. Прометей се е допопъл до Божия огън. С какво право го е обсебил? И откъде изобщо го е взел? Прометей се опитва да ни убеждава, че той просто го е изобретил. Но това е най-обикновено и преглупаво усупване, ако тая работа беше така невинна, защо до сега не е изобретил огъня, примерно казано. Някой от нас? Аз съм убеден, господа, че Прометей просто е откраднал огъня от боговете. Отричанията и усукванията му няма да ни объркат. Аз бих квалифицирал провинението му, от една страна, като най-банална кражба, от друга страна, като богохулство и светотатство. Ние сме поставени тук. За да накажем по възможния най-строк начин това безбожно нахалство и пазим свещеното имущество на националните ни богове. Само това имах да кажа, завърши Метей и енергично се изсекна в пеша на Хламидата двеси. си. Добре го каза, съгласи се Хипометей. Някой друг ще добави ли още нещо. Моля да бъда извинен, подхвана пометей, но аз не мога да се съглася с изводите на уважаемия колега. С собствените си очи аз наблюдавах как въпросният Прометей с такво огъня си. И ще ви кажа най-искрено, господа, в тая работа, между нас казано, няма абсолютно нищо особено. Да открия обеня бил в състояние всеки мързеливец, лентя и козър. И ако ние не сме се сетили за това, то се дължи само на обстоятелството, че сериозният човек, и това е съвсем естествено, няма нито време, нито желание да се занимава с чаткане на кремъци. Уверявам ви, колега Аметей, това са най-обикновени природни сили. Под достоинството на мислещия човек и още по-малко на боговете е да се занимават с тях. Според мене, огънят е твърде незначително явление, за да го свързваме по какъвто и да било начин с неща, които са свети за нас. Но работата има и друг аспект и върху него аз бих искал да привлека вниманието на господа колегите. Изглежда, че огънят е твърде опасна, дори бих казал, вредна стихия. Вие изслушахте показанията на цяла редица свидетели, които съобщиха, че изпробвайки хлапашкото изобретение на Прометей, те са получили тежки изгарения, дори в някои случаи са понесли материални щети и загуби. Господа, ако употребата на огъня по вина на Прометей се разпространи, което за жалост вече не може да се предотврати, никой от нас вече няма да бъде сигурен за живота, дори и за имота си, но това, господа, може да означава край на цялата цивилизация. Достатъчна е най-малката непредпазливост, и кажете пред какво ще се спре тази неспокойна стихия. Като е извадил на бял свят това толкова пакостно нещо, господа Прометей е проявил достойно за наказание лекомислие. Квалифицирайки престъплението му, трябва да се има предвид, чето се равнява на нанасене на тежка телесна повреда и заплаха за обществената сигурност. Предвид на това аз предлагам да бъде осъден на доживотен затвор, като наказанието му бъде утежнено с в верига и кораволегло. Аз свърших, господин председателю, имате пълно право, колега, изпъшка и пометеи. Аз ще добавя само следното, господа, за какво изобщо ни е притрябвал някакъв си там огън. Нима нашите предеди са си служили с огъня? Открил огъня, та това е просто неуважение към наследение от предедите ред, това си е, хъм, чиста подмолна дейност и нищо друго. Да си играем с огъня, само това ни липсваше. И помислете, господа... Докъде може да доведе това нещо? Хората край огъня съвършено излишно ще се изнежат, ще си се излежават най-удобно на топличко, вместо да, е, вместо да ходят на война и подобни. Последиците от това могат да бъдат само мекушавост, упадък на нарите, хъм, и изобщо безредие и други такива неща. С една дума, господа, ние трябва да предприемем нещо против подобни нездрави явления. Времената са твърде сериозни, но какво ще ви разправям? Само това исках да отбележа. Много правилно, обади Сантиметей. Безспорно всички ние ще се съгласим с господин председателя, че огънят на прометей може да има съвсем неочаквани последици. Нека не си затваряме очите, господа, това е нещо изключително. Да държиш огъня в ръцете си, какви нови възможности разкрива това пред нас. Ще посоча само на слуки, ние ще бъдем в състояние да опожарим реколтата на противника, да запалим маслинените му гори и така нататък. С огъня, господа, ние, хората, получаваме нова сила и ново оръжие, с огъня ние ставаме почти равни на боговете, шепнеше Антиметей, но внезапно избухна. Аз обвинявам Прометей, че той е дал божествената и непреодолима стихия, огъня, на пастирите и робите, на всеки случайен минувач, аз го обвинявам в това, че той не е поверил огъня в ръцете на компетентни лица, които, владейки го, биха го пазили като истинско държавно съкровище. Аз обвинявам Прометей в това, че той с откриването на огъня, който би трябвало да остане тайна единствено на царете, е извършил престъпна злоупотреба. Обвинявам Прометей, викаше Антиметей възбудено, че е научил да стъкват огън и чужденците. Че го е направил достояние дори и на нашите врагове. С това, че е дал огъня на всички, Прометей го е откраднал от нас. Обвинявам Прометей в предателство. Обвинявам го в предприемане на действия. Насочени против нашата родна община. От викане Антиметей се закашля. Предлагам смъртно наказание, едва можа да се доискаже той. Е, господа, каза Хипометей, иска ли още някой думата? Нека резюмирам тогава. От една страна, членовете на съда намират, че обвиняемият Прометей е извършил престъплението богохулство и светотатство. От друга, те го обвиняват в нанасене на тежка телесна повреда. Евентуално вреди и загуби на чуждо имущество и в застрашаване в обществената сигурност. А най-сетне той бе обвинен тук и в престъплението държавна измяна. Господа, аз предлагам да го осъдим или на доживотен затвор, отежнен с оковаване в вериги и кораво легло, или на смърт. Хъм, или на двете заедно, рече замислена Метей. За да се вземат предвид и двете предложения. Как така и двете наказания заедно? Попита председателят. Так му върху това мисля сега, измърмори Аметей. Би могло, например, така, да осъдим прометей на доживотно приковаване към някаква скала, нека решиядите изкълват безбожния му дроб, разбирате ли? Виж, това може, каза Хипометей, задоволен. Господа, това ще бъде едно твърде назидателно наказание за такива, е, престъпни екстеси, нали? Има ли възражения? Свършихме, значи. Абе, татко, защо осъдихте на смърт той Прометей? Обърна се вечерта към Хипометей синът му Епиметей. Тък му вечеряха. Не ги разбираш ти тия работи, промърмори Хипометей, като облъзваше един овнешки бут, гледай, че той, печеният бут, бил повкусен от сурория, не ще да е толкова загубена работа това, огенят. За това имаше съображение от обществен интерес, разбираш ли. Къде ще му иде краят, ако всеки вземе да открива нови и големи неща, нали така? Но нещо му липсва на това месо. А сетих се. Извика той радостен. Печеният бут трябва да се посори и натрие с кълцан чесън. Ето какво му липсвало. И това ако не е откритие, сине, здраве му кажи. За такова нещо промете едва ли би се досетил. Инфо. Информация за текста. Символ за автоско право 1932 Карел Чапек. Символ за автоско право 1968 Светомир Иванчев. Превод от чешки. Керал Къпик, 1932, сканиране, разпознаване и редакция, КЧ, издание, Карел Чъпек. Книга Апокрифи. Разкази. Издателство, Народна младеж, София, 1968. Редактор на издателството Вера Филипова. Художник Иван Кирков. Художествен редактор Иван Стоилов. Технически редактор Лазар Христов. Коректор Мери Керанкова. Керал А.П.К. KNIHA-APOKRYF 4 SKOSLOVNSKSPISOVATL Праха, 1964 Сварено от моята библиотека http2.shitanka.info текст наклонена черта 10638 Последна редакция 2009-03-119 часа Nots. 1. Прометей Старогръцката митология син на Титана Япет и Кримена. Според поета Хезиот, Прометей откраднал огъня от олимпийските богове и го подарил на човечеството. За наказание бил прикован от Зевс към една скала, така че Орел да изкалвава през деня черния му дроб, който през нощта отново се възстановявал. Едва по-късно Херакъл по волята на Зевс убил Орела и освободил Прометей. 2. Хламида, на металонаконник в Стара Гърция.